Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a víta vás v relácii zrkadlenie. V predchádzajúcich častiach v rámci cyklu o vojne sme sa venovali príčinám, priebehu a dôsledkom prvej rímsko-židovskej vojny. Ako i židovskému postaniu nazývaného Postanie v diasporách. V dnešnom dieli sme sa mali venovať druhej rímsko-židovskej vojne. Nakolko si však uvedomujem zložitosti tejto problematiky, rozhodol som sa pre jej správne porozumenie zaradiť ešte pred odprezentovaní druhej rímsko-židovskej vojny časť, ktorá bude svojím obsahom špecifická. Nakoľko sa bude venovať vzťahu a názorom národov žijúcich v staroveku na Židov. Pôjde o autentické svedectvá egyptských, gréckých, rímskych a kresťanských mysliteľov o židovskom národe, ktorí do veľkej miery zohľadňovali nálady obyčajného ľudu v impériu. V žiadnom prípade nemá tento diel podnecovať nenávisť a vzbudzovať vášne. Ale cez ľudí, žijúcich v tej dobe, pomôcť lepšie pochopiť udalosti a deje, ktoré sú v tomto cykle opísané. O vojne čas druhá. B. V období Rímskej ríše predstavoval počet židovského obyvateľstva približne 6 až 8 celkovej populácie, pričom vo východnej časti ríše to bolo pravdepodobne až 20 z celkového počtu približne 8 miliónov židov, ich takmer 7 miliónov žilo v Rímskej ríši, z toho približne 2,5 milióna na samotnom území Palestíny a približne 1 milión žil mimo územia Rímskej ríše, predovšetkým v Babilónii a Partskej ríši. Z týchto čísel je zrejmé, že Židia tvorili v impériu významnú národnostnú menšinu, ktorá však u majoritného obyvateľstva nepožívala dobré meno. Rimania sa pozerali na Židov s dešpektom, nakoľko mali s týmto národom negatívne skúsenosti. Židia sa podľa vtedajších noriem venovali pochybnému podnikaniu, ktoré zneužívali na úkor bežných obyvateľov. Nekontrolovateľne sa rozširovali, Nárokovali si na stále väčšie práva a cez úplatky ovplyvňovali senátorov pre svoje ciele. I napriek negatívnemu pohľadu Rímanov na židovský národ, bola ríša nábožensky a národnostne tolerantná. Keď sa židovské kráľovstvo dostalo ako provincia pod Rímske impérium, dostali Židia od Julia Cezara nadštandardné privilégia, ktoré potvrdil cisár Augustus svojim ediktom. Cézar Augustus, veľkňaz a tribún ľudu, tak nariaduje. Z k tomu, že národ Židov bol uznaný verný Rímanom, a to nielen v tejto dobe, ale aj v minulosti, a hlavne ich veľkňaz Hyrkanus, mojim otcom Cézarom. Zdalo sa mi, a mojim radcom dobré, podľa prísahy ľudu Ríma, že Židia majú mať slobodu užívať svoje vlastné zvyky podľa zákona svojich otcov, ako ich používali a že ich posvetné peniaze budú posielané do Jeruzalema a aby neboli povinní ísť pred súd v sobotný deň ani v deň prípravy k nemu po 9. hodine. Josefus Flavius, Židovské starožitnosti, 16.6. Cisár Augustus vydal pre Židov edikt, ktorý znamenal, že tento národ bude mať v impériu autonómiu a môže žiť podľa svojich zvykov a riadiť sa svojimi zákonmi. Židia podľa tohto ediktu dostali rovnaké náboženské postavenie ako mali Rímania. Navyše mali na rozdiel od ostatných povolených náboženstiev v ríši rôzne privilégia a to ako jediný národ v impériu. Rymania chápali, že v ich ríši žije mnoho národov s mnohými bohmi a rituálmi. Preto sa snažili s čo najväčšou citlivosťou nezasahovať do ich vnútorných záležitostí. Na druhej strane si však dávali pozor, aby náboženstvá, ktoré prišli do ríše, nemali vo svojich praktikách ľudské obete alebo nevykonávali spravodajskú či deštrukčnú činnosť pre ich nepriateľa. Rím preto neuznával všetky náboženstvá, ale nezakazoval ich. V rámci rímskeho práva neuznané náboženstva, akým bolo napríklad kresťanstvo, dostali status spolku s pravidelným ročným príspevkom od štátu na svoju činnosť. Uznané náboženstvá museli splňať rôzne kritériá, akým bola ich starobilosť. V tomto zmysle bol judaizmus uznaný Rímom ako religio licita, čiže povolané náboženstvo. Postavenie židov v rímskej ríši bolo regulované postupnosťou imperiálnych ediktov, ale ako podriadený národ v ríši požívali celkom výnimočné privilégia. Akým bola výnimka pri účasti na náboženských štátnych sviatkoch cisárskeho kultu? Židovskej komunite bolo dovolené beztrestne používať svoje náboženské praktiky, i keď niektoré z nich pripadali rimanom podivné. Napríklad zákon Šabat, zákony o jedle, zákon o zákaze zobrazovania ľudských bytostí alebo vykonávanie obriesky. Predsudky voči židom sa tiahnu celým starovekom, ich korene možno vidieť už v Egypte. Z Egypta pochádzajú myšlienky, že Židia boli pôvodne málomocní, morálne degradovaní a uctievajúci osla. Maneto, egyptský kňaz s gréckym vzdelaním, bol prvým egyptianom, ktorý napísal dejiny Egypta v gréčtine. Čas jeho strateného diela Egyptiaka dochoval židovský historik Josephus Flavius v diele Kontra Apion, ktorý kritizoval Manetou verziu o pôvode Židov ako potomkov Hyksosov, ktorí vypálili egyptské mestá, zničili chrámy a boli krutí k pôvodným egyptianom. Podľa Maneta bol Mojžiš egyptský kniaz, ktorý viedol vojnu proti faraónovi. Keď boli po vojne Židia vyhnaní z Egypta kvôli svojej krutosti a malomocenstvu, postavili si na území dnešnej Palestíny mesto Jeruzalem. Safraj, Židia v prvom storočí, strana 1110 až 1115. Grécky historik Diodorus Siculus potvrdzuje manetovú verziu o vyhnaní židov z Egypta a vykresľuje ich ako nečistých a malomocných, čo boli v staroveku kruté urážky. Diodorus Siculus naznačuje, že židia boli revolučným náboženským kultom ktorý sa snažil zničiť sociálny a náboženský poriadok tých, ktorí boli pri moci a preto ich faraón vyhnal, aby sa zbavil politického a sociálneho problému, ktorý predstavovali vyznávači monoteizmu. Tým, že neuctievali iných bohov, zbudzovali hnev tých egyptských, čo podľa ich náboženstva malo veľký vplyv na všetkých ľudí. Aj iní autory z tej doby opisujú Židov ako nečistých a bezbožných, čo mohla byť metafora pre ľudí, ktorí myslia inak, ako bolo v tej dobe zaužívané. Diodorus Siculus píše, že Židia nenávidia všetky ostatné národy, pretože sami boli kedysi vyhnaní. Židia sú agresívni a arogantní voči svojim susedom, čo vedie k vojnám s nimi. Antiochos IV. Epifanes, sírsky kráľ, pochádzajúci z gréckej dynastie Seleukovcov, jedného z generálov Alexandra Veľkého, bol dobre informovaný o tom, čo sú Židia zač a že nikdy neprestanú byť podvratný a nepriateľský voči všetkému, v čo on a všetci ľudia jeho kráľovstva veria. Otvorene preto hovorí, že pre ľudstvo by bolo najlepšie, ak by bol židovský národ zničený. Manetou opi židovského exodu z Egypta kládol dôraz na niekoľko rysov židovského národa, ktoré ho mali poznamenať od jeho zrodu navždy. Jednou z týchto charakteristých bolo tvrdenie, že Židia boli vojnovými zajacami a otrokmi. Ich meno Hyksos údajne znamená zajatec a boli údajne odsúdení na otroctvo kvôli malomocenstvu. Z na to, že v čase Maneta bolo v Egypte mnoho židovských zajacov a otrokov, hľadal tento historik pre svoje tvrdenie i právne odôvodnenie, ktoré zhrnú vo svojom etnografickom opise pôvodu židov. Kašer. Židia v helenistickom a rímskom Egypte. Strana 330. Hyksosi ovládli Egypt v roku 1650 až 1550 pred naším letopočtom. Bol to národ, o pôvode, ktorého nemáme historické záznamy. Podľa mien sa dá usúdiť, že išlo o národ z kanánskych skupín semického pôvodu. BOURIAU Oxfordská história starovekého Egypta strana 177-178 Dochované aleksandrijské texty Poskytujú alternatívnu verziu k židovskej interpretácii exodu. V textoch sa tvrdí, že Židia nie sú vyvoleným národom Božím, ale potomkami skupiny nečistých vyhnancov, ktorí trpeli malomocenstvom a inými chorobami. Aleksandrijské texty tiež obvinujú Židov z ľudských obetí a kanibalizmu. Zaujímavé obvinenie proti Židom možno nájsť i v dielách grécky píšúcich deje píscov, Apolónia Molóna a Apiona, podľa ktorých tento národ nedal ľudstvu žiadnych umelcov, žiadnych remeselníkov a žiadnych mužov, ktorí by vynikali svojou múdrosťou. Hekatajos z abdéry bol historik a etnograf, ktorý napísal rozsiahle dielo o Židoch a začlenil ho do svojho popisu Egypta. Hekatájos ako prvý podal ucelený popis Židov a judaizmu. Možiša charakterizuje ako múdreho a odvážneho muža, ktorý sa stal vodcom cudzincov vyhnaných z Egypta, pretože boli zlí. Dobil Izrael, postavil Jeruzalem a iné mestá, ako aj chrám, ktorý Židia uctievali. Pre tento národ zaviedol všetky ich zvyky a rituály, ktoré Židia dodržiavajú dodnes. Keďže sa chystáme informovať o vojne proti Židom, Považujeme za vhodné, aby sme pred pokračovaním najprv spomenuli pôvod tohto národa a jeho zvyky. V dávnych časoch postihla Egypt veľká morová epidémia a mnohí jej príčinu pripisovali bohom, ktorých urazili. Keďže mnohí cudzinci rôznych národností, ktorí tam žili, praktizovali svoje vlastné cudzie obrady v náboženských ceremóniách a obetiach, staroveký spôsob uctievania bohov, ktorý praktizovali predkovia egyptianov, bol úplne stratený a zabudnutý. Preto domáci obyvateľia dospeli k záveru, že pokiaľ nebudú všetci cudzinci, židia, vyhnaní, nikdy sa neoslobodia od svojho utrpenia. Všetci cudzinci boli okamžite vyhnaní a tí najudatnejší a neušľatelejší z nich, vedení niektorými prominentnými vocami, boli podľa niektorých zdrojov odvedení do Grécka a na iné miesta. Ako niektorí tvrdia, najznamejšími z ich vodcov boli Danaus a Kadmos. Väčšina ľudí však vstúpila do krajiny blízko Egypta, ktorá sa dnes volá Judea a v tom čase bola úplne neobývaná. Hekatajos Abder podľa Diodorus Siculus, historická knižnica 40-3. Grécky historik Hekatajos z Abdery, žijúci v Trákii, opisuje Židov nelichotivo ako cudzincov, ktorí sa oddeľujú od zvyšku sveta a boli vyhnaní z Egypta kvôli moru. V podstate opisuje opačný príbeh exodu, v ktorom Židia nie sú utláčaní a pod vedením Mojžiša vyvedení z Egypta ale vyhnaní ako cudzinci, ktorí zapríčinili mor a ohrozovali náboženský a sociálny status Egypta. Len ich vyhnaním si mohli Egypťania upokojiť svoje božstvo a nastoliť opätovný poriadok. Podľa Hekatajosa urobilo toto vyhnanstvo so židov z ktorí nenávidia iné božstvá a národy. Hekatajos opísal židovstvo ako xenofóbne izolacionistické spoločenstvo, ktoré odmieta všetko cudzie, nežidovské. Obvinenia židov z misantropie sa nachádzajú aj v diele Maneta, ktorý rozpráva o Hyksosoch, ktorí vládli Egyptu, pretože bohovia boli na Egypt nahnevaní. Egyptianom sa však nakoniec podarilo uzmieriť si bohov a vyhnať Hyksosov, čiže židov z krajiny. V inej pasáži rozpráva o Židoch ako o chudobných a malomocných, ktorí vyvolali hneu bohov a faraón ich preto dal uväzniť v kameňolomoch. Mizantropmi, ateistami a šialencami nazýval Židov Apolónio z Molón, pre ktorého sú tieto rysy typické pre tento národ a preto sú podľa neho Židia necivilizační. Grécko egyptský spisovateľ Apión viedol proti Židom polemiku. Vo svojom peťzväzkovom diele, ktoré sa dochovalo iba vo fragmentoch, vykresľoval židov ako veľmi zlých ľudí, úbohých nešťastníkov, na ktorých sa bohovia hnevajú a ktorí si zaslúžia najvyšší božský trest. Apion tvrdí, že židia sú potomkovia malomocných nakazených leprov, vyhnaných práve kvôli svojej chorobe z Egypta. Josephus Flavius proti Apiónovi. 1 26 56 Apion sa zmieniuje o poslednej aleksandrijskej kráľovnej Kleopatre, ktorá k Židom prijavovala odpor a v dobe hladomoru im nedala prídeľ obilia. Apion Židom vyčíta, že sú príčinou všetkých rozbrojov. Dokonca sa odvážil prehlásiť, že Židia umiestnili svetyni Jeruzalemského chrámu oslu hlavu, ktorú uctievajú a považujú za hodnú kultu. Tvrdí, že to vyšlo na javo, keď Antiochios Epifanes vylúpil chrám. Vtedy tam vraj bola nájdená zlatá oslia hlava v hodnote veľkej čiastky peňazí. Agatar sa posmieval Židom z poverčivosti, keď píše Ľudia, ktorí sa nazývajú Židia, obývajú veľmi opevnené mesto, ktoré domorodci nazývajú Jeruzalem. Ich zvykom je zdržiavať sa každého 7. dňa práce. V ten deň nenosia zbraň, nepracujú na poli a vôbec nevykonávajú žiadnu službu, ale až do večera sa modlia vo svätyniach s rukami vystretými k nebu. Jozefus Flavius o starobilosti Židov 2.56 60 68 80 208 209 Židovské spoločenstvo svoje správanie odvodzovalo od povinnosti zachovávať starobilé tradície. Byť Židom znamenalo narodiť sa ako Žid a svoju identitu potvrdzovať a posilňovať pravidelnou účasťou na podujatiach v synagóge a dodržiavaním ustanovení a predpisov, vzťahujúcich sa na sobotu, kášerút, košer predpisy o strávovaní a ostatné predpisy ktorými sa Židia zretelne a vedome líšili od ostatných národov. Kritický pohľad na Židov mali okrem Apolónia Molóna, Ekatájosa z Abdery či Apiona i dejepisci Agatárcides z Knidosu v Malej Ázii, Mnaseas z Malej Ázie či Posidonius. Žiaľ, ich myšlienky a názory sú zaznamenané iba vo fragmentoch, nakoľko ich diela boli zničené a do súčasnosti sa nedochovali. Najhorším obvinením judaizmu bolo tvrdenie, že Židia vykonávajú v rámci svojho náboženstva ľudské obete. Apion vo svojom diele opisuje príbeh sírskeho kráľa Antiochosa IV., ktorý našiel v židovskom chráme posteľ, na ktorej ležal muž. Pred posteľou neznámeho muža stál stôl plný jedla, z čoho bol kráľ ohromený. A pion rozpráva príbeh, kde král Antiochos s úžasom našiel v židovskom chráme lôžko, na ktorom vraj ležal nejaký človek a pred lôžkom bol stôl plný pokrmov z morských a suchozemských živočíchov i s vtákov. Tento muž, keď cestoval s provinciou za živobytím, bol odrazu zajatý ľuďmi cudzieho jeho pôvodu, ktorí ho odviedli do židovského chrámu. Nikto ho nesmel uvidieť, ale vykrmovali ho najrôznejšími pokrmami. Neskôr počul od sluhov, ktorí k nemu chodili o hroznom zákone židov, podľa ktorého tohto muža celý rok vykrmujú a nakoniec odvedú do nejakého lesa a zabijú ho. Potom jeho telo obetujú podľa svojich rituálov, zjedia kúsok z jeho vnútornosti a pri obeti prisahajú, že ostanú nepriateľmi Grékov. Zvyšné ostatky tohto človeka potom odhodia do nejakej jamy. Jozefus Flavius o starobytosti Židov 2 -95. A pion chcel týmto príbehom nepochybne pobaviť svojich čitateľov a zároveň ukázať, akí barbary Židia sú, lebo ich náboženstvo si vyžadovalo pre svoje rituály ľudskú krv, najlepšie krv detí. Tento príbeh silne pripomína obvinenia vznesené proti Židom v stredoveku, kedy mali obetovať v rámci svojich náboženských rituálov kresťanské deti. Tvrdenie o detských rituálnych obetiach bolo v stredoveku tak silné, že sa im dostalo v roku 1144 od sveto Svetorečenia. Apion opisuje Židov ako nekultúrnych ľudí, ktorí nejedia bravčové meso, podstupujú obriezku a prisahajú jedinému Bohu, ktorý podľa nich stvoril nebo, zem a more. Židia vo svojej prísahe Bohu potvrdzujú, že nebudú priateľsky naklonení žiadnemu cudzincovi a zvlášť Grékom. Podľa Apiona to, že Židia vo svojej histórii boli vždy v područí iných národov, dokazuje, že sa neriadia správnymi zákonmi a že ich vlastný boh ich trestá, lebo ho neúctievajú správnym spôsobom. Niektorí ľudia, ktorí nám neprajú a ktorí neveria môjmu diepisnému dielu, tvrdia, že náš židovský národ je malý a ako dôkaz uvádzajú, že významní gréckí historici neuznali za vodné sa o ňom ani zmieňovať. Avšak Hekatajos o nás napísal knihu – i keď Hieronimos sa o nás vo svojom historickom diele vôbec nezmienil, aj keď žil takmer v našej krajine. Natolko sa líšili zámery týchto mužov. Jeden z nich sa domnieval, že sme hodní závažnej zmienky, druhému zatemnila zrak akási vášeň, ktorá nepriala pravde. Apolonios nás vo svojom diele rôzne osočuje, ako bezbožníkov a nepriateľov ľudu, inokedy nastúpi pre zbabelosť a potom zase pre šialenú odvahu. Prehlasuje tiež, že sme najmenej nadaní medzi barbarmi, preto vraj sme ako jediní neprispeli žiadnym vynálezom, ktorý by bol pre ľudský život užitočný. Obvinujú nás, že medzi seba nepríjmame ľudí, ktorí majú inú mienku o Bohu, a že sa nechceme stýkať s ľuďmi, ktorí dávajú prednosť inému spôsobu života. Molón, Lysimachos a niektorí ďalší písali o našom zákonodarcovi Mojžišovi a o jeho zákonoch. Ohovárali ho ako kúzelníka a podvodníka. O jeho zákonoch písali, že nás učí len zloby a niecnosti. Títo sofisti si robia posmech z našej poverčivosti a z toho, že našim učením ohlúpujeme mládež a tupia nás ako najhorších z ľudí. Jozefus Flavius o starobilosti Židov 1 lomeno 3, 214, 2 lomeno 11 až 258. Názory dejepiscov starého Egypta ako i myšlienky zo staršej gréckej literatúry voľne prebrali latinsky píšúci intelektuáli, ktorí Židov obviňovali z nenávisti k iným národom a ich bohom. Rimanom na Židoch vadilo ich odmietanie zúčastňovať sa na štátnych slávnostiach, kde sa ospevoval nielen cisár ako symbol jednoty a bezpečnosti impéria, ale i staroveké božstvá, ktoré boli garantom stability a prosperity ríše. Rímsky mysliteľia, akými boli Seneka, Juvenalis, Cicero, Tacitus a ďalšie veľké mená latinskej literatúry, obviňovali židov z netolerantnosti, vyvyšovania sa nad ostatné národy či nárokovanie si väčších právomocí. Rímanom vadila uzavretosť židovských komunít, tajomnosť ich náboženských rituálov, stravovacie pravidlá, nepracovanie v sobotu, čo sa považovalo za vrodenú židovskú lenivosť a mrzačenie tela v podobe obriezky. V tomto kontexte sa v rímskom svete javil judaizmus ako šialené a nebezpečné náboženstvo, ktoré sa rýchlo šíri najmä medzi senátormi a aristokratickými rodinami, ktoré boli primárnym cieľom židovského proselitizmu, cieľeného vyhľadávania nových veriacich členov. Rímska elita preto považovala za potrebné chrániť rímsku mládež pred týmto nežiadúcim a pre impérium deštrukčným náboženstvom a vychovávať mládež v zmysle úcty k svojim predkom, starým tradíciám, antickým božstvám, patriotizmu, cnosti a vojenským hodnotám na obranu vlasti. V tejto ambivalentnej situácii predstavovalo židovstvo kultúrny a náboženský fenomén, ktorého hlavným špecifikom bolo už od obdobia babylonského exilu pevné prepojenie etnického a náboženského princípu v jedinečnom spôsobe života, ktorý označujeme pojmom judaizmus. Jozefus Flavius to vyjadril parafrázou Možišovho postoja k samotnému jadru židovského spôsobu života slovami, že tu ide nielen o rodinné či rodové väzby, ktoré vytvárajú toto spoločenstvo a vzťahy v jeho rámci, ale predovšetkým osobný súhlas s princípmi správania, teda myslenia a z neho odvodeného konania. Collins: medzi Atenami a Jeruzalémom, strana 19, poznámka 84. Príslušníci židovského kniazského stavu smúma dieťa len zo so ženou rovnakého národa, nesmú dbať na bohatstvo ani prihliadať k iným podstám, ale musia zaručiť ich pôvod na základe archívnych údajov a predložiť potom o tom mnoho dokladov. Takto postupujeme nielen v Judeji, ale všade, kde žije skupina príslušníkov nášho národa, zachovávajú kniazy presne tieto ustanovenia o sobášoch. Kniazy zostavia na základe archívnych dokladov nové súpisy a prešetria stav zvyšku žien. Nepripúsne pre sobáš sú i ženy, ktoré upadli do otroctva, pretože sú podozrivé, že mohli mať častý styk s príslušníkom iného národa. Josefus Flavius o starobilosti Židov 1 lomeno 31, 32, 35 Ostrý až útočný postoj voči Židom zastával i filozof, právnik a politik Cicero, ktorý ho roku 59 pred našim letopočtom zosobnil vo svojich dvoch spisoch pro fláko na obranu fláka a neskôr i v spise de provinciis consularibus o provinciách prevyslúžilých konzulov, kde charakterizuje židovské náboženstvo ako poveru a dáva ho do protikladu k tradičným náboženstvám Ríma. V spise pro fláko cicero obhajuje opatrenia miestodržiteľa rímskej provincie Ázia Lucia Valéria Flakusa, ktorý bol obvinený z toho, že zabavil zlato, ktoré chceli Židia z celého sveta poslať ako celoročnú daň do svojho chrámu v Jeruzaleme. Cicero obhajuje miesto držiteľa fláka ekonomickými dôvodmi a argumentuje, že vývoz a transfer finančných prostriedkov určených na komerčné účely z krajiny do krajiny je zakázaný politickými dôvodmi, keďže Židia utrpeli od Rimanov pod Pompejovým vedením porážku. Každý štát má osobité náboženské zábrany, i my máme svoje. Aj v období, keď stal Jeruzalem a židia s nami žili v miery, ich náboženský rituál bol v rozpore so slávou našej ríše, dôstojnosťou nášho mena a zvyklosťami našich predkov. Oto viac je tomu tak teraz, keď tento národ svojim ozbrojeným odporom dokázal, ako zmýšľa o našej vláde. Ako vzácna je však táto vláda nesmrteľným bohom, preukázala skutočnosť, že Židia boli porazení, prinútení k odvodu daní a zotročení. Nepochybne viete, aká je veľká táto židovská skupina a ako je uzavretá sama pre seba a aká mocná je sila tohto židovského davu. Cicero na obranu flaka 28, 66 69 Cicero vo svojej obhajujúcej reči používa dôležitý výraz na opis židovského náboženstva barbara superstitio, barbarská povera, čo je v latinčine silný, možno až pokorujúci výraz. Židia podľa cicera cieľa vedome, snáď až agresívne, vyhľadávajú nových veriacich pre svoje náboženstvo pričom sa zameriavajú najmä na bohatých a vplyvných rímanov. Títo mocní ľudia potom vedia manipulovať verejnú mienku a ovplyvňovať riadenie štátu v prospech Židov. To potvrdzuje i historik Suetonius, ktorý opisuje Židov ako veľkých donátorov a podporovateľov Cezara, na politiku ktorého mali veľký vplyv. Cicero, ktorý ideologicky odmietal Cezarovú vládu a považoval ho za tyrana, označuje židov za jeho prívržencov a aktívnych odporcov rímskych záujmov. Židia podľa neho zohrávajú v rámci ríše príliš významnú úlohu a nie sú v žiadnom prípade iba bezvýznamní politickí pešiaci, ale dobre mocensky a finančne organizovaná politicko-náboženská štruktúra, ktorá sústavne útočí na rímske hodnoty v rámci svojich záujmov. Cicerovo nepriateľstvo voči Židom vyplýva z obavy pred bohatou a záujmovou skupinou, ktorá svojim životným štýlom a náboženstvom nekoreluje s rímskymi hodnotami, ale ovplyvňuje politiku štátu. Vzdelaného cicera to doslova desilo. Nakoľko v prílišnej migrácii Židov do Ríma, ako aj v ich vzrastajúcom vplyve na rímsku politiku, videl veľké nebezpečenstvo. Židovská komunita sa nekontrolovateľne rozmáha v Ríme, je uzavretá a jej sila je v jej veľkom počte. Cicero o konzulských provinciách 5 Antipatia rímskych intelektuálov k Židom pramenila z ich odmietnutia súčasňovaca imperiálneho kultu. Rímania to vnímali ako hmatateľný dôkaz pohrdania pohanskými bohmi, ktoré boli hrozbou pre tradičné rímske cnosti a vojenské hodnoty. Pre obyvateľov ríše boli Židia netolerantní, kultúrne obmedzení, s podivnými náboženskými praktikami. Vystrich Smrteľná posadnutosť. Strana 82-83. Veľký a nekontrolovateľný prílev Židov do Ríma vyhodnotili ako nebezpečenstvo i dvajací sári v prvej polovici 1. storočia. Tiberius a Claudius, ktorí svojimi dekrétmi nechali vyhnať časť Židov z mesta za vytváranie nepokojov a zločin pokusu obrátiť Rímanov na svoju vieru. Rímsky spisovatelia Horatius, Ovidius, Juvenalius, Seneca, Persius, Petronius, Quintilianus, Martialis, Plutarchos, Tacitus či Cassius Dio vo svojich dielach diskutujú o otázke židovského vplyvu na rímsku kultúru a spoločnosť. Mnohí pohania v ríši mali veľké obavy z agresívneho a netolerantného náboženstva, do ktorého radov konvertovalo čoraz viac bezbožných rímanov. Pre konzervatívneho občana impéria to bola doslova pohroma, nakoľko sa obával hnevu a trestu od svojich bohov, ktorých stáročia uctievali jeho predkovia. Horácius nepriamo hovorí, že Židia používajú slabosť ako výhovorku, napríklad aby nemuseli robiť sobotu. Ak nechceš priznať, že mnohí básnici môžu podporiť môj vec, čo je pre mňa oveľa dôležitejšie, tak ako židia prinútime i teba, aby si sa pripojil k našej skupine. Horácius Satyri 1.4. 4 Do Rubosu sme dorazili unavený, lebo sme sa vydali na dlhú cestu a dážďu ešte viac nepríjemnil. Na druhý deň bolo počasie lepšie, ale cesta bola horšia. Dokonca aj k vodám barie, ktoré sú plné rýb. Na ďalšom mieste, Gnatia Lymphis, ktoré ako sa zdá bolo postavené na búrlivých vodách, sme sa museli smiať, lebo nás chceli presvedčiť, že na tomto poslednom mieste kadidlo horí bez ohňa. Žid apela tomu možno verí, ale ja nie, lebo som sa od Epikura naučil, že bohovia žijú v pokoji a ak príroda ovplyvňuje nejaký zázrak, úskostliví bohovia ho posielajú z vysokého neba. Horácius, 1, Horatius rozoberá populárnu tému rímskej satirickej literatúry – dôverčivosť más, voči zázrakom a pochybnosti o existencii bohov. To bolo v rímskej satire celkom bežné a Horatius tu ukazuje, že tí, ktorí veria v tajomný kult pána, sú hlúpáci. Horatius obvinuje židov, že sa snažia získať na svoju stranu jednoduchých, dôverčivých ľudí svojou vierou v zázraky. Označenie judaizmu za židovskú poveru sa tak stalo stereotypom v rímskej literatúre. Iba žid apela mohol byť tak bezohľadne naivný, že veril miestnym mýtom, ale Horatius stojí nad hranicami tradičnej zbožnosti, presvedčený argumentami epikurejcov. Horatius cituje dôverčivosť Žida apelu ako niečo nerímské a exotické, od čoho sa básnik štancuje, podobne ako samotný epikurejský bohovia. Svoje vlastné odmietanie zbožnosti zmierňuje tým, že ju spája s niečím cudzím a pochabím. Básnik Horatius vo svojich satyrách posmešne charakterizuje postoj Rímanov voči Židom ktorých opisuje ako naivných pre svoju čudnú vieru a presvedčenie, vysmieva sa židovskej obrieske, ale zároveň poukazuje a varuje na ich veľký vplyv v rímskej politike, ktorý negatívne pôsobí na rímsku spoločnosť a rúca rímske hodnoty. Ovidius vo svojej básni učí svojho žiaka omenia lásky a dôležitosti výberu správneho dňa na začatie dvorenia, v prvej časti inštrukcie básnik poučuje mladého muža, aby navštívil chrám Venuše. Nenechaj si uísť sviatok Adonisa, za ktorým smúti Venuša a obrady, ktoré každý siedmi deň slávia sírsky židia. Ovidius, umenie lásky, 1 75 Je teda jasné, že mladé rímske ženy boli zvyknuté dodržiavať židovský sabát ako deň odpočinku a nečinnosti. Toto je básnikov nárek nad tým, že judaizmus si získava priazeň rímskych žien, ktoré dodržujú tieto cudzie rituály. Báseň upozorňuje na šírenie judaizmu v Ríme a obavy z proselitizmu. Michael, židovský sábát v dielach latinských klasických spisovateľov, strana 183. Židovská komunita v Ríme neustále rástla a to nielen vďaka pristahovalectvu, ale i ich úspešnému proselitizmu, keď mnoho rimanov prestúpilo na judaizmus. Bežní ľudia antického sveta sa obávali nekontrolovateľnej migrácie, ktorá spôsobovala, že noví pristahovalci zaberali ich zem. Nepochybne sa báli i hnevu svojich bohov, ktorí hrozili potrestaním židovských monoteistov a tých, ktorí ich tolerovali či prestúpili na ich vieru. Cicero, Horatius a Ovidius zdieľajú veľký strach z nadmerného šírenia sa židovskej kultúry a náboženstva, ktoré pri svojej rýchlosti môžu v budúcnosti zničiť rímske hodnoty. Rímsky intelektuály sa obávali najmä veľkého vplyvu bohatých Židov na rímsku politiku, preto vo svojich dielách na nich začali skladať posmešné básne, urážali ich za poverčivosť a rozosmievali svojich čitateľov tým, že poukazovali na ich podivné zvyky, akými bola obrieska či dodržiavanie sobotného odpočinku, čo sa vysvetľovalo ako prirodzená lenivosť k manuálnej práci. Tacitus vo svojom diele História predstavuje Židov ako národ, ktorý neustále rebeluje a pripravuje sa na vojnu, a to i v čase mieru. Židia sú vždy pripravení na vojnu, keďže sú so všetkými ostatnými národmi v nepriateľskom vzťahu. Z toho dôvodu Tacitus obvinuje Židov zo začiatku všetkých vojen. Rímsky historik ich opisuje ako ľudí s podivným náboženstvom a spôsobom života. Židia sú podľa neho poverčiví, chamtiví, opovrhnutiahodní a bezohľadní ľudia, ktorí i za svoju vytrvalosť môžu ďakovať iba svojej skazenosti. U Židov je hriešne všetko, čo je u nás posvetné a naopak je u nich dovolené, čo je pre nás ohavné. Vyhýbajú sa bravčovému mesu, ako na spomienku na pohromu, že ich kedysi zohyzdel sfrab, ktorý toto meso ohrozuje. Hladu v minulosti sa priznávajú častými pôstmi a na dôkaz rýchleho zbierania plodov sa židovský chlieb smieje s kváskom. Hovoria, že sa im zazdalo, ako 7 deň bol pokoj od práce, lebo tento deň im priniesol koniec útrap. Neskôr pretože im nečinnosť zľhodila. Bol siedmý rok venovaný leňošeniu. Nech boli tieto obyčaje zavedené akokoľvek, sú ospravedlňované svojou starodávnosťou, ostatné nariadenia, zvrátené a ohavné, sa ujali pre svoju špatnosť. Lebo najväčší darebáci, konvertiti k judaizmu, pohrdajú svojim rodným náboženstvom a odvádzajú do jeruzalemského chrámu poplatky a príspevky. Tým rastie moc Židov a potom ešte preto, že im je u nich nezlomná viera a pohotové milosrdenstvo, ale proti všetkým ostatným nepriateľská zášť. Jedia zvlášť a postele majú oddelené od ostatných, pritom je to národ veľmi náchylný k chlipnosti. Zdržiava sa súlože s cudzými ženami, medzi nimi samými je však všetko dovolené. Ľudia, ktorí pristúpili na ich vieru, robia to isté a neučia sa nič iné, len pohrdať Bohmi, zriekať sa vlasti a nevážiť si rodičov, deti a súrodencov. Preca sa venujú starosti tomu, aby sa modlili, lebo inak pokladajú za hriech zabiť niektoré neskôr narodené deti. Inak veria, že duša ľudí, ktorí zahynú v bitke alebo poprave sú nesmrteľné, Odtiaľ vzniká túžba plodiť deti a pohredať smrťou. Židia však uznávajú jediné božstvo a predstavujú si ho iba v mysli. Bezbožní sú poľa ľudia, ktorí vytvárajú obrazy bohov z pozemskej hmoty v ľudskej podobe. Ona, najväčšia bytosť, sa ani nedá spodobniť, ani nezanikne. Preto nestávajú žiadne sochy vo svojich mestách, tým menej v chrámoch ani kráľa neodstievajú pokľaknutím, ani cisárovi nedávajú pocty. Tacitus. História. 5.4.5 Tacitové myšlienky by sme mohli interpretovať slovami. Židia sú nepochybne podivný národ, ktorý sa odchyľuje od bežných noriem správania. Nenávidia ostatné národy, od ktorých sa odťahujú a uzatvárajú sa do svojich komunít. V žiadnom prípade však neboli v impériu utláčaní ani diskriminovaní, ale boli skôr obeťou svojich vlastných náboženských presvedčení. Tacitus sa pokúša vysvetliť, prečo sú židovské zvyky v protiklade so zvykmi ostatných národov. Rímsky dejepisec potvrdzuje, že židovské náboženské rituály, ako i monoteizmus, navrhol Mojžiš, egyptský kňaz, ktorý prevzal nad týmto národom moc a vyviedol ho z Egypta na súčasné územie Palestíny. Tacitus považuje Židov za nekompatibilných s rímskou kultúrou a tak hlúpich, že vyhlásili vojnu najväčšej ekonomickej superveľmoci s profesionálnou armádou. Židia sú na jednej strane podľa historika hodnotní vojaci, odhodlaní bojovať s ohromným fanatizmom, pričom v ich radoch bojujú i ženy. Na druhej strane sa nezaujímajú o svoje utrpenie, ale len o dosiahnutie svojho predurčeného miesta vo svetovom poriadku, ktoré im predurčil ich pán vo svojej zmluve s nimi. Čo znamenalo, že židia sú vyvoleným národom všemocného, všade prítomného boha Stvoriteľa, ktorý im predurčil vládnoť celému svetu. Vo všeobecnosti možno povedať, že odpor voči Židom slabol alebo silnil podľa aktuálneho vladára a jeho postoja k tomuto národu. Veľa nepokojov prebehlo za vlády cisára Kaligula. Ten dal do synagóg umiestniť svoje sochy, čo protirečilo židovskej viere, ktorá je proti kultickým podobízniam. Keď ich však chceli zo synagóg odstrániť, dostávali sa do problémov. Naproti tomu Gaius Julius Cézar sa o židov vyjadroval kladne a priaznivý postoj zaujal i císar Augustus. V roku 19. však císar Tiberius vypovedal židov z Ríma. Verejnú mienku o židoch vytvárali aj filozofi. K tým známejším, čo sa o židov vyjadrovali pohrdavo, patria Cicero, Horácius, Juvenalis a z časti aj Tacitus. Šafa Žiková. Počiatky starovekého antijudaizmu. Konvertiti boli vedení k tomu, aby pohrdali bohmi svojich predkov, zapúdili svoju vlast a znevažovali svojich rodičov, detí a bratov. Tacitus. História. 5 5. Tacitus nemal rád obzvlášť konvertitov, ktorí sa zriekli náboženstva svojich predkov a posielali peniaze do chrámu v Jeruzaleme. V ľuďoch, ktorí prestúpili na judaizmus, vidí veľké nebezpečenstvo a považuje ich za zradcov svojich národov, lebo sa naučili pohordať svojimi bohmi a zaprieť svoju vlast rodičov, deti a bratov. Pre Tacita sú židia náboženskí fanatici, ktorí uctievajú jediného boha a veria v posmrtný život. Historikovi pripadá divné, že by mohol existovať len jeden boh, ktorý navyše odmieta byť zobrazovaný a ktorého rituály sú absurdné, zatiaľčo pohanské rituály sú správne. Taci tu znerozumie, prečo len židia mali povolenie priblížiť sa k svojmu chrámu, zatiaľčo do rímskych chrámov mohol vstúpiť ktokolvek a prinášať obete. Neústupnosť, obrieska, sobotná záharka či zákaz uzatvárať manželstvo mimo ich vieru Považuje historik za absurdné rituály a znak cudzokrajnosti tohto barbarského národa, bez ktorého by svet bol oveľa lepším miestom. Tacitus sa zrejme obával židovského proselitizmu, pretože ich viera mohla spôsobiť, že rímsky bohovia potrestajú celé rímske impérium. Z tohto dôvodu dúfa, že jeho texty podnetia ostatných, aby proti ním podnikli kroky. Stoický filozof Seneca, žijúci v prvom storočí nášho letopočtu, bol podobne ako ostatní latinský autory kritický k Židom. V jednom zo svojich spisov venoval dlhú pasáž nepriaznivej kritike židovského obradu, hlavne uctievania soboty. Senekov názor na Židov dochoval kresťanský účenec Aurelius Augustinus. Seneka zavrhuje aj židovské bohoslúžby, najmä soboty. Tvrdí, že konajú veľmi neužitočne, keď každý 7 deň, čiže skoro minút svojho života, strácajú odpočívaním a mnoho časovo súrnych potrieb zmeškajú nečinnosťou. Že už tedy kresťania boli židom najprotivnejší, neopovážil sa spomenúť, aby Azda nechvalil Dakoho proti starej obyčaji svojej vlasti, alebo nehanil Dakoho proti svojmu presvedčeniu. O židoch hovorí, obyčaje tohto zločinného národa nadobudli toľkú silu, že ich od nich preberali ľudia vo všetkých krajinách, čiže premožení dávali víťazom svoje zákony. Čudoval sa tomu a nevedel, že sa tak deje Božím riadením. O židovských bolslužbách sa vyslovil. Oni poznajú príčinu svojej bohoslúžby, väčšina národa však iba robí, čo si podľa nich, nevediac prečo. O židovských bohoslúžbách, prečo a do akej miery ich ustanovila Božia autorita a prečo ich tá istá Božia autorita vo vhodnom čase odňala národu, ktorému bolo odhalené tajomstvo väčšného života, sme už hovorili na inom mieste, najmä v rozprave proti Manichejcom. A aj v tejto rozprave na príhodnejšom mieste si o nich ešte pohovoríme. Aurelius Augustinus o Božom štáte 6.10.11 Seneka kritizoval židovskú rituálnu prax, čím chcel ukázať na jej iracionálnu podstatu, založenú na poverčivosti, akým bolo napríklad zachovávanie sobotného pokoja, ktorú charakterizoval ako premárnenie sedminy priemerného veku ľudského života. Seneka upozorňuje na židovskú nečinnosť v tento deň, ktorá spôsobuje, že mnohé veci a udalosti, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť, sú týmto hlúpym sviatkom zanedbané, čo môže spôsobiť ešte väčší problém. V tomto kontexte si robil zo so Židov posmech i rímsky satyrik Persius. Vásnik Petronius pokladal obriesku za hlavný znak židovskej identity a tvrdil, že židovským božstvom je prasa. Juvenalis sa vo svojej kritike zameriaval na svetenie soboty, obriesku a odmietanie konzumácie bravčového mesa. Martialis spomína, ako sa židia snažia skrývať viditeľné znaky, ktoré by označovali príslušnosť k tomuto národu Pričom básnik narážal na obriesku a svetenie soboty. Pokiaľ ide o to, že závidíš a všade sa zaujímaš o moju prácu, odpúšťam ti. Obrezaný básnik, máš na to svoje dôvody. Ani ma vôbec netrápi, že keď kopíruješ moje verše, kradneš ich a na to máš obrezaný básnik, svoje dôvody. Tento obrezaný básnik ma však hnevá, hoci sa narodil v srdci Jeruzalema. Snaží sa zvieť objekt mojej lásky. Popíra, že je to tak a prisaha na chrám Jupitera. Neverím ti, obrezaný básnik Anchialus. Martialis, epigramy 6, 94. Martialis vedel, že Židia boli obrezaní a platili dane Jupiterovmu chrámu, čo však mnohí obchádzali. Neverí im, ani keď prísahajú na Jupiterov chrám, podľa neho sú to obyčajní krivoprísažníci. V jednom zo svojich epigramov obvinuje žida menom Anchialus z krádeže plagiátorstva svojich básní, ktoré vydáva za svoje vlastné. V inom epigrame básnik navrhuje, že ak počas slávnosti Saturnálií nie je darca taktiež obdarovaný, mal by byť dotyčný, ktorý nedal dar, potrestaný hanebným sexom, a podstúpiť feláciu s dobre obdareným, obrezaným židom. Martialis zostavil zoznam páchnúcich vecí a potom posmešne informoval svojho priateľa, ktorému je epigram venovaný, že by radšej voňal ako všetky veci na zozname, než ako on. Zoznam nepríjemných vecí obsahuje výraz pôst žien dodržiavajúcich sabat. Tieto slová sa vzťahujú na židovské ženy, ktoré v sobotu pústili. Basov zápach má byť údajne nepríjemnejší ako dých židovských žien v sobotu. Smradľavý ako vysnutá lagúna Albula, ako bazény v prístavoch, ako lenivá koza v mladom kozliatku, ako topánka vyčerpaného vojaka, ako rúno dvakrát namočené v tyriánskom purpurovom farbive, ako pôstiace židovské ženy, ako ťažko vzdychajúci chudobný obžalovaný, ako umierajúca lampa z neodsterné ledy, ako dno sabínskej masti, ako líščia nora, alebo hniezdo zmie zo všetkých týchto vecí. Baso, radšej by som cítil ich ako tvoj dých. Martialis, epigramy 4 4 Martialis sa vo svojich epigramoch zaoberá Židmi, ktorí sú v jeho epigramoch zobrazovaní výhradne ironicky a negatívne. Židovským náboženstvom pohrdá i básnik Juvenalius, ktorý vymenúva rôzne spôsoby, akými sa judaizmus líši od iných tradičných náboženstiev. Judaizmus neúctieva svoje božstvo prostredníctvom modiel, ako tomu bolo u iných náboženstiev, ale namiesto toho tvrdí, že jeho božstvom je jediný boh, všemocný, vševedúci a tiež neviditeľný Jahve. Vymenúva židovské zvyky, ktoré sa líšia od rímskych a poukazuje na to, že Židia porušujú rímske zákony, čo je priamy odkaz na radenosti židovského náboženského práva v súčasnosti nazývaného Halacha nad rímskou jurisprudenciou. Všetko to bolo zdrojom zábavy, ako pre bežného rýmana, tak pre rímskú elitu, ktorá pravdepodobne Židmi rovnako pohrdala. Tí, ktorých ocovia úzkostlivo dodržiavajú šabes, nepracovať sobotu, zdvíhajú oči k nebu a klaňajú sa božstvu nebies. Varujú pred ochutnávaním bravčového mesa ako ľudského mesa, ktorého sa ich ocovia zdržiavali a následne sa obrezadali. Vždy prejavujú odpor voči rímskym zvykom a pravidlám. Strážia židovské zákony a úzkostlivo dodržiavajú všetko, čo je Mojžiš nariadil vo svojich tajomných knihách. Viesť na pravú cestu len vtedy, keď zblúdi spoluveriaci. Ukázať hľadaný pramed len vtedy, keď je obrezaný smedný. Za všetko môže otec, keď siedmi deň záhaľkou oslavuje. V taký deň sa nevykonáva žiadna práca. Juvenalius o zlých príkladoch a lakomstve 14.107 až 134. Keď zmizne zo scény židovská žena, už vyčerpaná vekom, odloží seno a košík, zašepká ti do ucha a prosí, pretože ovláda židovské učenie a je mocnou kňažkou stromu. Verne interpretuje vôľu samotného neba, aj ona dostane palmu, hoci skromnejšiu. Za malý poplatok židia interpretujú tvoje sny, ako si to želáš. Juvenalius, Satyri 5/6, 541 až 549. Juvenalius zaznamenal odkaz na Židov ako žobrákov, čo veľmi pripomína protižidovské predsudky z neskorších čias založené na predstave, že Židia sú buď bohatí a mocní, alebo naopak chudobní a bezvýznamný. Juvenalius vníma Židov ako pouličných predajcov, keď sa odvoláva na košík a seno, ktoré stará židovská žena pravdepodobne predávala. Ona však nepredávala len seno, ale vedela aj vykladať sny. Pre Rímana to bola povera a niečo, čomu sa bolo treba vysmievať. Židovská žena jasne predstiera, že vie vykladať sny a preto Juvenalius obvinuje židov z podvodu a oklamaní svojich dôverčivých zákazníkov. Juvenálová židovská žena pripomína Martialovho obrezaného, krivoprísažného básnika, ktorý falošne tvrdí, že má špeciálnu schopnosť vykladať sny. Rímsky básnici si boli istí zlým vplyvom židov nielen na rímsku spoločnosť, ale najmä ich deti. Preto sa ich snažili vo svojich dielach zosmiešňovať, aj s ich náboženstvom, aby zabránili podľa nich morálnemu úpadku tradičnej rímskej spoločnosti. Výskumníci sa zamerali na riemske literárne zobrazenie židovských mužov, ktorí sú systematicky predstavovaní v rubom prostredí. V skutočnosti sú tradičným motivom obsceného jazyka, Bojúci židia sú systematicky redukovaní na svoje pohlavné orgány a často sa zapájajú do homoerotických praktík. Očakávaný komický efekt bol tak dosiahnutý efektívnou kombináciou sexuálnej výkonnosti alebo vulgárnosti a rasových predsudkov. Medzi epigramami, v ktorých sa Martalias vysmieval židom, je možné izolovať malú skupinu, ktorá kombinuje tieto dve komické zložky s treťou témou súvisiacou s určitými politickými a náboženskými otázkami, čo mu umožňuje ešte viac zintenzívniť svoje ponižovanie židov. Rokes – Nová interpretácia Martialovho epigramu Juvenalius svojim svojím ostrovtipom a jedovatým slovom útočil na východné provincie, pretože tie odmietali prijať rímsku kultúru. Židia boli terčom výsmechu nielen u rímskych básnikov, ale i v rámci kabaretných vystúpení mímov v rôznych divadlách či po V rímskom impériu bola veľmi rozšírená povera, že židia uctievajú vo svojich chrámoch ako boha prasa. Tento mýtus vznikol za vlády Antiochosa IV., ktorý sa prehlásil za Boha a snahe helenizovať aj Jeruzalém dal pri chráme vybudovať gymnasión, miesto slúžiace na telesnú a duševnú výchovu mladých mužov, pričom telesné aktivity tam vykonávali nahy. Aby sa mladí židovskí muži vyhli výsmechu, snažili sa skryť svoju obriezku. Dejepisec Cassius Dio vykresľuje Židov ako poverčivých, nebezpečných nepriateľov a zradných ľudí, ktorým nemožno nič veriť a ktorí nevedia oceniť láskavosť či milosrdnosť panovníka. Židov vníma ako ľudí, ktorých je v Ríme príliš veľa a ktorí obracajú Rímanov na svoju vieru. Preto je potrebné ich vyhnať. Historik je pohoršený veľkým počtom Židov, ktorý rástol nielen vďaka ich prílevu do mesta, ale i v dôsledku obracania Rímanu na ich vieru. Cassius Dio je znepokojený týmto faktorom, ktorý ohrozoval rímsky poriadok. Deepis sa obáva hnevu antických bohov, ktorí potrestajú Rímanov za to, že tolerovali týchto cudzincov v ríši. Cassius Dio a Tacitus Priznávajú Židom vojenské odhodlanie, statočnosť a že neváhali v boji položiť život za svoju vieru, čím boli pre Rímanov nebezpečným protivníkom. Historik však dodáva, že Židia vďaka svojej hlúposti prehrali niekoľko vojen, keď v rámci šabatu nepracovali a nebojovali. Dokiaľ bol východ Judea v moci Asírčanov, médov a Peržanov, boli Židia najviac opovrhovanou časťou zotročených. Keď nadobudli prevahu Macedónci, usiloval sa král Antiochos, nástupca Alexandra Veľkého, o to, aby odstránil židovskú poveru a dal tomuto národu grécké mravy. Tacitus História 5.8 Židovská lúza sa tak rozmnožila v Ríme, že ich bude len ťažko vyhnáť z mesta. Cassius Dio, Dejný Ríma, 60,6 Židovský národ je zrodený iba pre otroctvo. Cicero, o konzulských provinciách, 5,10 Židia sú najodpornejšia časť sluhov, poddaných. Tacitus, História, 2,5 Jediný, aj to mizerný židovský národ uctieval iba jedného boha – Marcus Minucius Felix, Octavius 10. Cisár Marcus Aurelius na výprave do Egypta prechádzal cez Palestínu, pod chvíľou vraj býval vyvedený z miery a znosený smradľavými a haštervými židmi, takže raz s bolesťou zvolal. O, Markomani, kvádi, sármati, Konečne som našiel iných ľudí od vás priečnejších. Amianus Marcelinus, Rímske dejiny 22,5. Pokiaľ ide o Židov, medzi tým sa obyčaj tohto najprekliatejšieho národa na natoľko, že je príjmaný celou krajinou. Podrobených Židia nám, výťazom, Rímanom, potom diktujú svoje zákony. Seneca o poverách 11. Cassius Dio píše o Židoch ako o vrahoch a kanibaloch, čo boli jedni z najhorších obvinení, aké si jeho rímski čitatelia mohli predstaviť. Podľa Dia boli Židia zločinci, ktorí utočili na Grékov a Rímanov a krúto s nimi zaobchádzali, takže si zaslúžili, aby proti ním bola vedená vojna. I keď nie je možné určiť, či Židia tieto veci skutočne robili. Protižidovský postoj zaujali i kresťanskí učenci a svetci. Ignác z Antiochie, ktorý prestúpil na kresťanstvo okolo roku 80 alebo 90, si vzal za svoj vzor svetého Pavla. Podobne ako Pavol, posielal listy kresťanským komunitám, v ktorých ich varoval pred židovskými kresťanmi, pretože nechcel, aby kresťania žili podľa židovského zákona. Círska Antiochia sa vyznačovala náboženskou rozmanitosťou, kde popri sebe žili ľudia vyznávajúci rôzne náboženstva. Biskup Ignác však vidí pre novosa rodiace náboženstvo veľké nebezpečenstvo, ak sa neodtrhne od zvykov judaizmu. Preto vo svojom liste varuje svojich spoluveriacich pred dodržiavaním židovských zákonov. Nenechajte sa zmiasť cudzím učením alebo starými zbytočnými mýtmi. Ak stále žijeme podľa židovského zákona, priznávame, že sme nedostali milosť. Boží proroci žili podľa Ježiša Krista, preto boli prenasledovaní. Avšak zapálení jeho láskou presvedčili neveriaci, že existuje jeden Boh, ktorý sa zjavil prostredníctvom Ježiša Krista. Ignác Antiochysky, List Magnesíjským, 8.1.2 Justin, jeden z najvýznamnejších apologetov považuje nepriaznevý vývoj židovskej histórii za Boží trest za zabitie Ježiša. V súlade s tým sa vám tieto veci stali spravodlivo, preto ste zabili spravodlivého Ježiša Krista a jeho prorokov pred ním. A teraz odmietate tých, ktorí v neho dúfajú a vo svojich synagógach preklínate tých, ktorí veria v Krista, toho, ktorý ho poslal, všemohúceho Boha a stvoriteľa všetkých vecí. Mojžišov zákon už netreba plniť, nakoľko bol daný Židom kvôli ich tvrdošinnosti. Justinus, dialog svetého Justína s Tifonom, 16 18 až 23, 43 1 až 13. Justinus sa narodil v súčasnej Palestíne, jeho rodičia boli pohania, on sám prijal kresťanskú vieru potom, keď sa zaoberal rôznymi gréckymi filozofickými smermi. Justín vo svojom diele Dialóg so Židom Tyronom tvrdí, že kresťanstvo je pravým židovstvom a Kristus je nástupca Mojžiša. Podľa Justína sú Židia plní nenávisti a nikto tak neublížil kresťanom ako oni. Židia by na miesto obriezky tela mali urobiť obriesku duše a prehodnotiť svoju vieru v judaizmus a prestúpiť ku pravej viere, kresťanstvu. Kresťanský učenec a právnik Tertulianus považuje židov za klamárov, ktorí zabili Krista, nakoľko Pilát jednal na nátlak rozčúlených židov. Kresťanský teológ Hippolytus bol presvedčený, že Židia trpia a budú trpieť i naďalej Božím trestom za zavraždenie Ježiša. Cirkevný otec Origenes už nerozdeľuje Židov na farizejov a veľkňazov, ako to robia Evanielia, ale opisuje všetkých Židov ako nečestných, neveriacich zločincov, ktorí urážajú Krista. Židia podľa neho právom utrpeli Boží trest, podobe vyhostenia zo svojej krajiny, lebo sa sprisahali proti Ježišovi a zdôrazňuje, že Boh sa ich pokúsil napraviť, ale oni to odmietli. Židia sa vraj chvália, že odsudili Ježiša Nazareckého k smrti a dali mu napiť ocot a žlč. Hippolitus píše Židom, aby sa zamysleli, či práve toto nie je dôvod ich súčasného stavu vyhnanstva. Hipolitus proti Židom 1. Všetci židia vrátane tých, ktorí žijú dnes, sú viny pre smrť Ježiša Krista. Preto si zaslúžia trest v podobe vyhostenia z krajiny. Origenes, O zákonoch 4.8. Kvôli svojej nevere a ďalším uražkám, ktorými Ježiša zasypali, židia nielenže budú trpieť viac ako ostatní v súde, ktorý podľa viery čo skoro postihne svet, ale už teraz nášajú takéto utrpenie. Ktorý národ je totiž vyhnaný zo svojej vlasti a z miesta posvetného pre uctievanie svojich otcov, okrem samotných Židov? A tieto pohromy utrpeli preto, že boli najhorším národom, ktorý hoci sa dopustil mnohých iných hriechov, nebol za žiadny z nich potrestaný tak prísne ako za tie, ktoré spáchal proti nážmu Ježišovi. Origenes proti Celzovi 2 8. Biskup na Cypre Epifan, Žid, ktorý sa obrátil na kresťanstvo, vo svojej knihe Lekárnička uvádza alebo vyvracia 80 herez. Podľa neho k hereze patrí jednoznačne i judaizmus. Biskup a deje pisec Eusebios z Cezarejí sa dištancoval od všetkých židovských sviatkov, ktoré boli v kresťanstve a samotných židov považoval za náboženských nepriateľov prvý východorímsky biskup Konštantínopola a spisovateľ Ján Zlatústy, ktorý je považovaný za učiteľa církvy, po svojom osemzvezkovom diele proti judaistom rozoberá, ako je možné, že Židia prehrali všetky vojny s Rímanmi a preto sú roztrúsení po celom svete. Podľa neho história ukazuje, že kresťanstvo je náboženstvo, ktoré zvíťazilo nad judaizmom. Ján Zlatovústy uráža Židov a vyčíta im, že i napriek tejto skutočnosti zostali verní svojej viere a nekonvertovali na kresťanstvo. Biskup bol i napriek tomu šokovaný tým, že jeho kresťanskí bratia a sestry i nadalej navštevovali židovské synagógy a priťahovali ich židovské pôsty a sviatky. Jan vyzýva kresťanov, aby sa vyhýbali židovským zhromaždeniam, nakoľko sú pre nich škodlivé, lebo judaizmus je heréza. Keď židia vidia, ako kresťania, ktorí úctievajú Krista, ktorého židia ukryžovali, s úctou dodržujú ich rituály, ako si nemôžu židia nemyslieť, či ich obrady, ktoré vykonávajú sú tie najlepšie a kresťanské bezcené. Tí, ktorí obdivujú to, čo robia Židia a utekajú k ním, majú slabé svedomie. Kresťania vstupovaním do synagóg sa zúčastňujú oslavu tých, ktorí ničia kresťanské obrady. Takýto ľudia padnú a zaplatia vysoký trest. Židia sú deti, z ktorých sa stali psi, neskrotné zvieratá, odmietajúce Božú vládu. Sú nespôsobili k práci, ale spôsobili k zabíjaniu a činiaci seba schopnými sa pozabíjať. Židia sú démonmi, Bohom opustení. Ich synagoga nie je len bordelom a divadlom, ale aj brlohom zlodejov a útočiskom divokých zvierat. Boh prikázal, aby Jeruzalem navždy zostal v troskách. Ján zlatou proti judaizmom 1 3, 5, 7. Ján Zlatoústy chcel týmto výrokom odradiť kresťanov od do synagóg, pričom im zdôrazňoval, že Židia sú zodpovední za Ježišovú smrť. Z tohto dôvodu je tento národ odsúdený na večné zatratenie. Biskup chápal históriu ako boží trest pre Židov, ktorých Ježiš Kristus potrestal zničením ich mesta v prvej židovskej vojne. Tradícia názorov svetého Jána Zlatoústeho na Židov a judaizmus a jeho nasledovníci, ktorí túto tradíciu opakovali, predstavujú autentický pohľad církvy na židovský národ a judaizmus. Milánsky biskup Ambrosius bol výraznou osobnosťou s veľkým vplyvom. Tento nekompromisný a horlivý teológ, ktorý sa preslávil citátom Cisárie v cirkvi, ale nie nad cirkvou, mal k Židom rovnako nepriateľský vzťah. Počas jeho života v roku 388 v meste Kalinikos, v súčasnosti Raka v strednej časti Sýrie, dav kresťanov a mníchov vedeným miestnym biskupom zničil synagógu. Cisár Teodosius Veľký, ktorého ťažko možno obviniť z nedostatku náboženského zápalu, napriek tomu nariadil, aby bola synagóga znovu postavená na náklady výtržníkov, vrátane biskupa. Rozkaz cisára sa nepáčil biskupovi, ktorý sa vehementne postavil na stranu miestneho biskupa a cisárovi napísal rozhodčený list, v ktorom proti tomuto príkazu protestuje a pripomína mu, že ak potrestá biskupa, ten sa môže stať mučeníkom, pretože bojuje za vec církvy. Aurelius Ambrosius zároveň pripomína Teodosiovi činnosť Cisára Juliana, ktorý obnovil Jeruzalemský chrám. Cisár určite ste počul, ako Juliánus nariadil prestávať Jeruzalemský chrám. Musíte byť opatrný, aby sa to už nezopakovalo. Veď koľko kostolov bolo počas vlády Juliana spálených Židmi? Dva v Damasku, z ktorých jeden bol teraz sotva opravený, a to na náklady církvy, nie synagógy. Druhý kostol je stále len hromada bez tvaru, baziliky boli vypálené v Gaze, askalone, Berituse a takmer na každom mieste v týchto končinách a nikto nepožadoval potrestanie. A v Aleksandrii pohania a Židia vypálili baziliku, ktorá prevýšovala všetky ostatné a církev nebola pomstená. Aurelius Ambrosius, epistule 40 Cisár na tento list neodpovedal, čo si biskup Ambrosius vysvetlil, že sa Teodosius postavil na stranu Židov. O dva roky neskôr Energický biskup verejne napadol Cisára priamo zo svojej kazateľne v jeho prítomnosti a pohrozil mu exkomunikáciou. Najvýznamnejší staroveký kresťanský filozof, teológ a biskup Augustínus Aurelius vo svojom diele o Božom štáte píše, že história židovského národa od obnovy chrámu po narodenie Ježiša je reťazou utrpenia a poníženia. Židia boli rozptýlení po celom svete so svojimi písmami a preto mohli veľmi dobre slúžiť církvi a kresťanstvu ako svetkovia zasľúbeného Krista. Augustín taktiež považoval históriu za Boží trest, pretože Židia trpia za smrť Ježiša. Ako takí môžu byť svedectvom pre všetkých ľudí, aby videli, ako kresťanstvo triumfuje. Židia, ktorí zabili Ježiša, boli ukrutne zničení od Rímanov a vo svojom kráľovstve, kde už vládli cudzinci, boli strašne vyplienení a roztrúsení po všetkých krajinách. Boh dokázal cirkvi na jej nepriateľoch Židoch svoju milosť, lebo podľa Apoštola ich sa stal pohanom príležitosťou spásy. Preto ich nevyhľadil, nezničil nikto, čo ich robí Židmi. Hoci ich Rímania premohli a potlačili, aby nezabudli na zákon Boží a nestratili tak sebe silu toho svedectva, o ktorom hovoríme, preto by nebolo stačilo povedať: Nezabíjaj ich, aby niekedy nezabudli na tvoj zákon. Keby sa nebolo dodalo: roztrúz ich! Keby boli zostali so svojím svedectvom len vo svojej krajine. A nie v roztrúsení po celom svete, nemohli by poskytovať církvi všade rozšírenej a medzi všetkými národmi svoje svedectvá. Augustinus Aurelius o Božom štáte 18, 46. Augustín považoval Židov za otrokov kresťanov, pretože kresťania teraz interpretujú svoju Bibliu ako jediní skutočný interpretátori. Židia sú tuláci a žobráci, ktorí sú potrestaní za to, že ukryžoval Ježiša Krista rozptýlením medzinárody, aby slúžili církvi ako živí svetkovia, pretože církev je všade. Augustínus vo svojom diele Vyznanie viery píše, že spása pre pohanov nesmie byť zabudnutá, pretože nepobili všetkých židov, ktorí sú pre kresťanov živým svedectvom, aby tí nikdy nezabudli na to, že Židia trpia za vraždu Boha. Táto téza neskôr viedla k tomu, že kresťania odmietali Židov konvertovať na kresťanstvo na rozdiel od Bohanov, s ktorými nemali problém. S negatívnym postojom k Židom sa môžeme stretnúť vo všetkých dielach svätého Augustína. Svätý Hieronymus, ktorý sa narodil na území súčasného Slovenska alebo Chorvátska, ovládal niekoľko jazykov medzi nimi i hebrejčinu, preto na žiadosť pápeža Damaza I. preložil Bibliu z hebrejčiny do hovorenej latinčiny. Tento preklad dostal názov Vulgata. Hieronymus vo svojich listoch obvinuje židov, že sa stále držia starodávneho hnevu, násilia a rúhania, a to i v synagógach. Židov preto postihne spravodlivý trest, lebo majú negatívny postoj ku kresťanom a nakoniec budú zničení ohňom. Koľko námahy a nákladov ma stálo, aby ma Baraninás učil pod rúškom noci, lebo zo strachu pred živmi sa mi javil ako druhá verzia Nikodéma. Ak je vhodné nenávidieť akýchkoľvek ľudí a pohredať akýmkoľvek národom, mám podivnú nevraživosť voči tým, ktorí sú obrezaní lebo až do dnešného dňa prenasledujú nášho Pána Ježiša Krista v synagógach Satana. Hieronymus, list 84, lomeno 3 Cudzoložnica je žena, ktorá mala pohľadný z s viacerými mužmi. Cudzoložnica je tá, ktorá opustila svojho pravého manžela, aby sa pripojila k inému. Synagóga je oboje a ak bude pokračovať v cudzoložstve a smilstve, Boh ju zbaví jej rúcha a odstraní ozdoby, ktoré jej dal. Hieronymus patrologie kurzus kompletu série z Latina 25.830 Hieronymus uráža kresťanov a prirovnáva ich k smilným ženám, lebo ina ďalej navštevujú synagógy. I keď bol Hieronymus v pravidelnom kontakte so Židmi, mal k ním negatívny postoj a ich posvetnú knihu, Tóru, považoval za niečo negatívne. Hispánsky kresťanský presbyter a žiak svätého Augustína, Paulus Orosius, taktiež videl dejiny ako boží trest pre Židov, ktorí zabili Ježiša Krista, preto sa im prestalo dariť. zatiaľ zatiaľčo kresťania mieria k výťazstvu. O Rosiju spíše, že strata územia, ktorú utrpeli Židia po prvej rímsko-židovskej vojne, je božím trestom. Cisára Tita, ktorý v prvej rímsko-židovskej vojne rozboril jeruzalemský chrám, opisuje ako vykonávateľa božej vôle. Od doby umúčenia nášho pána až do dnešného dňa sa Židia, ktorí ho prenasledovali, neustále stiažovali na neprerušenú postupnosť katastrof, až nakoniec ich národ bol rozptýlený do celého sveta a zabudnutý v histórii. Po dobytí a zvrhnutí Jeruzaléma, ako predpovedali proroci a po úplnom zničení židovského národa, Oslavoval Titus, ktorý na základe Božieho dekretu pomstil krv pána Ježiša Krista so svojim otcom Vespasianom, svoje výťazstvo trúmfom a uzavrel Janusov chrám. Nech pohania vidia, ako trpia Židia a kacíry, len nech priznajú, že existuje len jeden boh. Paulus Orosius, 7 kníh deň proti pohanom, 6 3, 7.33 Paulus Orosius zaznamenal, že po triumfe cisárov nad Židmi sa zavreli brány do Janusovho chrámu, čo bola svetiňa dvojhlavého boha brán, začiatkov a koncov, vystavaná na fórum Romanum v Ríme. Podľa tohto boha nesie meno aj mesiac január. Tradícia hovorí, že brány tohto chrámu sa zatvárali iba v dobách úplného mieru, čo sa však v rímskych dejinách stávalo len zriedka. Paulus s týmto prirovnaním ohlasuje výťaznú cestu kresťanstva k víťazstvu nad pohanstvom a židovstvom. Najhorším nepriateľom kresťanstva však nie sú pohania, lebo tých je možné obrátiť na vieru, ale židia, ktorí sú zatvrdení a odmietajú Krista. Židia mali medzi obyvateľstvom impéria veľa priaznivcov, ale oveľa viac zarytých odporcov. Rimania mali zo Židov nepríjemný pocit kvôli ich barbarským zvykom, z ktorých sa vysmievali. A zda najviac rozšírené bolo, že Židia úctievajú ošípané, ctia oblohu a v sobotu držia pôst. Rímsky satyrik Petronius sa vo fragmentoch svojho literárneho diela vysmieva Židom a prehlasuje, že aj keď uctievajú ošípané a ctia oblohu, nemá to žiadny zmysel, pokiaľ nie sú obrezaní, pretože len vtedy môžu podľa neho sláviť sobotný pôst. Veľmi rozšírenou zábavou medzi rímanmi bolo i šírenie povery, že Židia uctievajú osliu hlavu. Židovi je dovolené, aby uctieval prasa ako Boha a kričal do vysokých nebies, pokiaľ sa tiež neobreže nožom, pokiaľ neopustí sveté mesto vyhnancov a pokiaľ neporuší sobotu tým, že poruší zákon pôstu. Petronius, fragment 35 Keď Židia utekali z Egypta, nič ich tak netrápilo ako nedostatok vody a keď už neboli ďaleko od záhuby a po celej planine zostávali ležať mŕtvi, vtedy sa stádo divokých oslov z pastvy uchýlilo na skalu v tieni hájov. Mojžiš ich nasledoval a ako odhadoval, strávna pôdy objavil výdatný zdroj vody. Tacitus História 5 lomeno 3 Nemôžem obdivovať týchto mužov, ktorí nás obvinujú z bezbožnosti a vymýšľajú si o našom chráme nezmyselné urážky. Mám na mysli Posejdona, Apolónia, Molóna a apiona, ktorí tvrdili, že Židia položili na svoje posvetné miesto hlávu osla. Jozefus Flavius, Židovské starožitnosti, 79 80 Prednedávnom priniesli pohania do mesta Kartágo vyobrazenie nášho boha. Figurína mala dlhý kabát a somarské uši. Na jednej nohe pazúry druhej držala knihu s nápisom Boh kresťanov. Domnievam sa, že tento názor na nás pochádza od Tacita, ktorý predpokladal, že i my kresťania blízky ždovskému náboženstvu sme sa zasvetili tejto soške. Tretulianus, Apológia 16 V roku 1856 bola v zrúcaninách Palatína objavená nástenná kresba, pochádzajúca z polovice tretieho storočia, predstavujúca človeka a osľujú hlavu na kríži, vedľa ktorej je nápis Alexamenos sa klania Bohu. V hebrejskej tóre nájdeme príbehy o patriarchoch a ich potomkoch. Dozvieme sa tiež, ako vznikol svet, ako vznikli ľudia a ako vznikli Izraeliti, ktorí sa najprv živili ako kočovní pastieri. Izraelitov opisuje Tóra ako potomkov pravodca Izraela, čiže Jakoba, od ktorého vznikol názov Izrael. Jeho syn Júda, ktorého meno dalo pomenovanie pre celý národ, Židia, sa stane ich veľkým predkom. Súčasní vedeckí kritici však považujú Tóru za nehistorickú, len za jednu z množstva náboženských kníh, plných chýb. Niekto to prežije a niekto zemi Pľujeme do moře, ako řeka temže. Proč sa mám báť o život svú? Vždyť každý den je jenom môj. Život je príbeh, každý píše, Všichni sme hosté po zemské říše. někdo chce vládnout celému světu. Ovládnout strachem naši planetu. Bohem sme stvořeni a zpäť jdeme k pánu, Den končí večer a noc zase krá. Bem je moutky virtuálního světa, zadzením doma trávice mi i léta, až celá zem se stojí, a každý tváří stojí, od báhu najde sem dří, te pelpe pak bokemří, zaspozná lidská lesa, co je život a krása. a je jen na tobe jaký budeš pelo Umíš se vznes na vidět krásy sentám nebo se bojíš a nechceš chceš zase za se si zeneš na nazem Zmieš se těm co říká, že si práza když na to máš tu cessto sedáš, Po i krásy, které nečeká Až celá lázem se He's oh. for you. Rímania boli v záležitostiach náboženstva tolerantní, ale podobne ako aj iné staroveké národy prejovali židom istú antipatiu. Židia boli obviňovaní z prílišného dbania o svoju kultúru a extrémnej uzavretosti, ktorá spôsobovala u Rímanov pocit, že tento národ odmieta hodnoty štátu, v ktorom žijú z ktorého profitujú a ktorý ich chráni. Židia boli v starovekých ich spisov vykresľovaní ako ľudia bažiaci po peniazoch s negatívnym postojom gríši. Z účelového sa včlenovania do štátnych štruktúr, ktoré ovplyvňujú vo svoj prospech. Na jednej strane boli vykresľovaní ako leniví primitívy zaostali chudáci, na druhej strane, ako ľudia, ktorí neustále tvrdo pracujú na zhodnotení svojho majetku. S istou iróniou by sa dalo povedať, že Židia boli vnímaní ako nemilosrdní kapitalisti a zároveň ako revoluční komunisti. Židovskú otázku v imperiu chcel raz a navždy Vyrieši cisár Hadrianus a to včlenením tohto národa do veľkej spoločnosti Rímskeho impéria. Hadrianus bol vzdelaný človek, ktorý hovoril latinsky, grécky, hispánsky. Miloval kultúru, knihy, mal sociálne cítenie, vybudoval mnoho užitočných stavieb a zaujímal sa o zvyky všetkých národov ríše. I napriek dvom po sebe idúcí vojnám, ktoré viedli Židia voči Rímu, necítil k ním zášť, ale mal k tomuto národu isté sympatie. Všetko sa však zmenilo roku 132, keď v provincii Judea vylásili Židia svoj nezávislý štát. Tak a to je záver dnešnej relácie. prianím, Veľa zmysluplných dní v vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.